God aften og rigtig hjertelig velkommen til Poloid på Aarhus Studenter Radio. Jeg hedder Kit Lindhardt. Og jeg hedder Signe Amtoft, og sangen du lige lyttede til, det var Beach House med Norway. Pull det er programmet, som hver tirsdag tager fat i et eller andet emne. Og denne gang er det højaktuelle Champions League, som vi skal lære lidt mere om. Ja, og øh, lad os tage den fra starten. Altså, ja, der er så meget kvinder, ikke forstår. Men øh, og, ja, vi vil gerne indrømme, at vi ved øh, ikke rigtig noget om Champions League. Øh, altså, hvis du sidder derude og tænker, at du ved helt vildt meget om Champions League, så tror vi alligevel godt, at du kan lære et eller andet i dag. Øh, måske ikke så meget, men, men, men lidt. Ja, altså det håber vi i hvert fald på, selvom at, øh, at det her det er nok mere at få begyndere. Men... Øh... Hvis du øh, ikke ved noget om baggrund og stjernerne og holdene der i finalen og om forventningerne til finalen og hvad der står på spil, så, øh, så er det her stedet for dig lige i den næste times tid. Ja, det er jo vores, øh, det er vores fjerde program, og vi har allerede, synes jeg, fået en meget god tradition for ligesom at have nogle gæster med ind i studiet, som øh, ved øh, en hel masse om det her emne. Og i dag, der har vi været så heldige at få Asker Hedegaard Bøje med i studiet. Velkommen til. Og Asker, øh, du skriver for øh, for og, og Weekendavisen øh, om fodbold og, har, øh, og, og tipsbladet har du også skrevet for og øhm, ja og derudover så at du øh, virker du som øh, faglitterær kri faglitterær kritiker for Dagblad. er det korrekt? Æ, det er faktisk på Julens nu. Nå okay yeah. ja. Har Altså, hvis der er misforståelse, så er det fordi, at vi har brugt den, øh, den fantastiske kilde Wikipedia til det her. <laughs> og nu håber vi ikke, at der er nogen af vores lærere på synligsthedskolen, der lytter med. Men øh, <laughs> det vil ikke være glad for. Men i hvert fald så har jeg også set inde på Wikipedia, Asger, at øh, du, øh, du har læst øh, religion og idéhistorie. Ja. Okay, det var rigtigt. Og oh, så har jeg læst, at du øh, simpelthen så har valgt at skrive speciale i, øh, i den professionelle fodboldsrolle i det moderne samfund. Yeah. Det er meget øh, specielt og lidt off-topic, kan man var, sige. Der også mange af mine undervisere. Ja, altså. yeah. hvordan kan det være, at du valgte det? Øh, jamen, det tror jeg ikke, at Det en... øh, Det var... ja. er jo... Øh... Jeg uh, en... fik vi lige tændt for Asger der, det er, det er Var der ikke tændt for ham? Der var ikke lige tændt for Asger. Så starter vi lige forfra, <laughs> fordi jeg spurgte, om vi skal lige have dit svar med, så vil du ikke bare lige starte igen med at sige, hvorfor det var, at du havde valgt at skrive om fodbold? Jamen det tror jeg, altså i bund og grund er det jo, fordi jeg interesserer mig super meget for det, og har gjort det, siden jeg var en lille knægt. Uh, men derudover er det også, synes jeg også, det er fedt at kombinere uh, nogle ting, eller måder at gøre tingene på, som man måske ikke lige umiddelbart ville vil drømme om at kombinere. Uh, og der var nok også mange af mine undervisere, der er oppe på uni, som syntes, det var noget mærkeligt noget. Men, øh, men i og med, at topsport og især professionel fodbold har så stor en rolle, fylder så meget i medierne, fylder så meget økonomisk og samfundsmæssigt, historisk osv., så synes jeg, det var oplagt at, øh, og, øh, at skrive specielt om det. Det, øh, det tegner jo godt, kan man sige. Vi har jo virkelig en ekspert med i e studiet. Ja. Ja. Vi skal høre en hel masse om... Øh, om om fodbold og Champions League for dig Asger Inden da så skal vi have en sang Og vi vil jo gerne øh, starte vores, vores program om fodbold Med en lille fodboldsang Og vi vil faktisk gerne øh, have lidt hjælp for dig Til at vælge den her sang Så vi har, vi har taget to, to bud med To er de gode, to er de gode. Vi har øh, Søren Poppe med Danmarks Drenge Og vi har øh, VM-holdet med Recepten så må, du, så må du være, være dommer over, hvad for en sang vi skal høre. Klart Recepten. Ja, yes. yeah, det var det, vi håbede på. Men så får du kære lytter, du får VM-holdet med Recepten. Vi havde ikke spillet den anden, hvis det var det. Nej, det ved jeg ikke, vi havde her. Ja, og så er vi tilbage igen her på Puloid på Aarhus Studenter Radio. Og sangen, du lige hørte, det var Norway med Beach House. Det var i Recepten med Landsholdet, ja. Det var den det næste, rigtig. vi skulle høre, og det er sjovt, jeg lige sagde det, når vi lige har snakket om det. Nå! Det var, det var recepten simpelthen, og det var Asker Hedegaard Bøje, som er vores gæst i dag, som har valgt den sang. Og det er vi glade for, for det er også vores yndlings. Nå, men vi skal snakke om, om dig, Asker fordi at, du har skrevet speciale øhm, i fodbold og, øh, og fodbolds rolle i det moderne samfund. Vil du ikke fortælle lidt om, øh, om det? Om fodboldens rolle i samfundet? Mm, jo. Øh, jeg, altså, jeg tror godt, man kan sige, at det, eller det er uden sammenligning den mest populære sport i verden ikke? og har været det. I de sidste 400 år, sådan noget cirka. Og jeg tror historisk, tror jeg, det hænger sammen med, at englænderne, som jo opfandt spillet sådan for 150-160 år siden på forskellige kostskoler og colleges derovre, var hurtigt til at bringe spillet ud via sømænd og andre, som drog rundt og kom til de forskellige havne rundt omkring i Europa og Sydamerika. Og faktisk i løbet af ganske kort tid var spillet udbredt til næsten hele verden, måske med undtagelse af Asien. Øhm, og det er jo et godt grundlag, kan man sige, for, for at starte noget stort op. Øhm, og derudover så tror jeg, at spillet er, er så simpelt, at man kan spille det alle steder. Er det er derfor det er blevet så udbredt på verdensplan? Ja, altså hvis man sammenligner med andre sportsgrene som øh, amerikansk fodbold eller eller alle mulige andre sportsgrene, som, øh, som kræver indendørs faciliteter, eller kræver nogle bestemte, øh, en tennis -catch, en badminton-catch, hvad ved jeg. Altså fodbold, det kræver en bold, og så øh, kan man lave et par målstolper, og så kan man ellers spille. Ja, så man kan spille den på en eller anden grusbane i Afrika med en øh, plastikpose nærmest. Lige præcis, og omkøbet og og af reglerne så simple. at, at de fleste kan sådan ret umilbar forstå, hvad det er, det handler om. Ja. Så, øh, så det er derfor, det er blevet så, så populært så hurtigt. Det tror jeg og Så er det jo sådan en positiv spiral på den måde, at, at når man kommer godt i gang på den måde, og så, og så øh, i befolknings. Øh, altså store, store lande som England, Tyskland, Italien, Frankrig, især Europa, ikke? Brasilien Argentina, så går det jo stærkt, og så, så spredes det jo lynhurtigt. Øh, ja. Ja. Så allerede omkring 1920'erne og 1930'erne, der er det sådan det alt dominerende spil i næsten alle lande. Ja, hvad hvad var det hvad er det for dig, der gør øh, fodbold så specielt? Det er jo svært at sige. Øh, ja. <laughs> altså, ja, jeg, ved, jeg tror det hænger sammen med at man, at det er for mig, at det er, at jeg er vokset op med og er kommet på på åbne øh, jeg var lille og de her ting, som, som sådan er med til at forme en øh, og øh, ja og har, har altid spillet og sådan. så på den måde tror jeg, at det ligner i, min historie ligner mange andre øh, drenge, og pilles ja. historie ja. Det er sådan lidt øh, din far, som var vm med ja. GF, og så ja. <laughs> ikke den derfra. Hvad, øh, hvad var mit... Øh, <laughs> ja, men altså, vi skal jo, vi skal jo til at snakke rigtig meget. Altså, det var jo sådan fodbold generelt, og hvorfor det er så, så populært. Øhm, hvordan er, sådan, uh, hvordan er sådan Champions League så startet ud af, af hele det her fodbold, uh, fodbold vi Øh, jamen altså, man, hvis vi starter helt fra bunden, så kan man sige, at der er to former, ikke? der er landsholdsfodbold og klubfodbold, og de kører sådan parallelt op igennem hele det 20. århundrede, at man har nogle turneringer for, at man har nogle turneringer for, for landshold, og man har nogle for, for professionelle øh, klubber, øh, og landsholdsturneringerne kender vi jo fra EM og VM, og, og OL bliver der også spillet fodbold, øh, og... Øh, men, men, men klubturneringerne startede lidt senere. De startede først, øh, eller man kan sige, nationalt har man haft klubturneringer i lang tid, ikke ligesom vi kender herhjemmefra med, med den danske første division og Superligaen og de her ting. Øh, men så i midten af de 20. og 150'erne, der begynder man så at tænke, okay, det kunne være smart, hvis vi laver sådan en international turnering, øh, og hvor vi lader de bedste hold fra de forskellige lande mødes og spille øh, mod hinanden. Øh, og det starter man så med i 1956. Det hedder Mesterholdenes Europacop dengang. Fancy. Oldschool, mm. ja. ja. <laughs> Æ, og, og der oldschool. var det på det tidspunkt det bedste hold, mesterholdet fra Danmark, Spanien, England, Tyskland osv., som mødtes i en turnering. Æ, det var altså ikke landsholdene. Nej. De, de mødtes i, i hvad andet år til EM og ja. VM og sådan på den ja. måde. Øh, og der kan man så sige at de øh, i Mesterholdens europacup der spiller man spillede man så øh, på den måde at man to hold mødtes på udebane og hjemmebane og taberholdet gik ud og vinderholdet gik videre så man kender det fra, fra mange sådan turneringer. Og det var en rigtig god idé, og en rigtig stor succes, og varede sig op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne. Men så i begyndelsen af 90'erne, så kunne man godt se, at man blev nødt til at strømligne det her lidt, og man blev nødt til, at det nyttede ikke noget, at så spillede man i Moskva, og så spillede man næste uge i Barcelona, og så var der vidt forskellige måder, at kampene blev sat op på, og alt fra til tv reklamer til tv-reklamer til alle de her ting. Det kunne være en smart idé at samle det hele. Og give det et nyt navn, give det et nyt udtryk, og sådan et, som et nyt brand. Ikke? Øhm, og så i 1992 startede man så det, der hedder Champions League, som er i nu. Øhm, hvor man ændrede lidt på den måde, man gjorde det på. Man gik fra at spille på den måde, jeg forklarede før, hvor man mødtes... Ja. hold, og det ene gik ud, det andet gik videre til at mødes i, i gruppespil, altså sådan at hvert hold fik flere kampe. Sådan ligesom man gør i et EM og et VM også ja, i virkeligheden. Lige ja, og, øh, Fordi det er der noget kommersielt smart i, at man så får i stedet for en eller to kampe og går ud, så er man sikret seks kampe i et gruppespil øh, på den måde. Øh, og det blev fra næsten fra begyndelsen af 92-93 sæsonen øh, en helt vildt stor succes, øh, både kommersielt, øh, men også sportsligt. Øh, Ja, uh, yeah. og det har, man så, uh, det har så 20 års jubilæum nu her, den her sommer. Spændende, og det er jo også, hvornår uh, er det, der er, der er finale i dette års Champions League? Det er jo faktisk her den 19. 19. Ja, okay. <laughs> den ja, 19. Ja, jeg har læst fra ja, ja, Fordi vi skal, nemlig, uh, vi skal nemlig høre rigtig meget om, uh, de, to om uh, de to hold, der skal spille finalen i år, og, uh, og hvad der gør dem så specielle. Og, uh, men inden der, der skal vi lige høre en god, gammel klassiker, you can't hurry love med. Supremes. Supreme Smell You Can't Hurry Love, dejlig sang. Det er til. den her til... gang. <laughs> ja, lige præcis. Du lytter til Pula ud på Aarhus Studenter Radio programmet, der hver tirsdag fra 18 til 19 tager et hurtigt billede af et skævt emne. Og i dag er vores emne jo altså Champions League, som vi har asker i studiet til at lære os en hel masse om. Og vi har lige hørt en lille smule om, øh, om historien, om, øh, om fodbolds, øh, popularitet og... Øh, så kunne vi godt tænke os at høre lidt om, Asger, eller hvilken, altså om UEFA. Hvad er det egentlig, de laver, og hvad er egentlig forskellen på Champions League og EM, som jo er sådan begge europæiske kops? Fordi UEFA er nemlig dem, der arrangerer begge dele. Ja. Yes. Jamen, øh, man kan sige, at, øh, at UEFA, det er jo, det står for det europæiske fodboldforbund, øh, og de... Øh, de, ja, de arrangerer både klubturneringer, internationale klubturneringer, øh, som Champions League, og så arrangerer de landsholds, øh, slutrunder som EM. Øhm, og øh, i lang tid, så var EM sådan deres helt store øh, trækplaster, og det, hvor man sådan kan sige, at, øh, ja, at det var det, der tiltrak flest tilskuere og mest opmærksomhed, og det er, de største stjerner gerne vil glemme det. Øh, men det har nok ændret sig en smule de senere år, øh, i og med, at... Øh, Klubfodbolden har fået meget mere fokus, end den har haft tidligere, og landsholdsfodbolden omvendt måske ikke helt har samme niveau, eller i hvert fald er faldet en smule i popularitet over hele Europa. Så man kan sige, nu her, hvor vi står over for en Champions League-finale om godt en uge, og så et EM til sommer, så er det faktisk næsten Champions League, som folk taler mest om lige nu. Hvorfor tror du, at det er sådan? Øh, det er svært at svare på, men... Der, der sker et eller andet skifte på et tidspunkt øh, for 25, 25, 25 år siden måske, hvor klubfodbolden overhaler landsholdsfodbolden før den tid så var, så var sådan de største stjerner nogen som Maradona eller Pelé, eller Michael Laudrup, eller sådan nogen fra, fra, fra... Alle landsholdsstjernerne. Ja, ja. det var jo nogen, man kendte fra deres landshold. Og, og selvfølgelig blev der også spillet rigtig god fodbold på klubplan, men, men, det, var, men, men det, har, det har ændret sig, og det er svært at sige, hvorfor. Man kan sige, at umiddelbart det, giver det meget god mening, at klubholdene er bedre end landsholdene, fordi klub, klubtrænerne har deres spillere til rådighed hver dag, kan træne med den hver dag, kan kan sætte deres hold op på en bestemt måde og gøre det på den måde, de kan, og de kan købe spillere fra udlandet, ikke? Lands landstræneren, han er sådan lidt mere afhængig af de der, de der knoddespakker, <laughs> ja, ja. som tilfældigvis har dansk statsborgerskab. Ja, ja. Øhm, så på den måde giver det meget god mening, at klubholdene er, er bedre end landsholdene, og der spilles bedre fodbold. Champions League er bedre fodbold end et EMR. Derfor ender det tit med, at man når til en sommer, så er der et EM eller et VM, og så er forventningerne helt i top til Messi og Ronaldo og alle de andre, og så skuffer de, fordi de kommer fra en lang sæson og har spillet 60 kampe og er trætte, og gider egentlig ikke rigtig mere og vil bare have sommerferie. Men det er så der, hvor man synes, at nu skal de ligesom i gamle dage være stjerner der også. Ja. Man kan... så i, men i virkeligheden, så er klubforvolden måske mere bare sådan deres, deres rigtige hverdagsjob, og så, er, og så er det bare lidt leg, når der er landsholdskampe. Ja, der er stadig stor prestige og der, man vil jo ikke få nogen spillere til at sige, at de bare øh, at de ikke tager det alvorligt, men jeg tror helt klart, at det her med, at de kommer fra en lang sæson på 10-11 måneder, øh, nærmest uden at have haft øh, fri en eneste dag eller en eneste weekend. Øh, hårdt fysisk arbejde, selvom de også er privilegeret, så er, det stadig, så er det stadig noget, der dræner på kræfterne, og man trænger til en ferie på det tidspunkt. Øh, og, og jeg tror, men det er det man ofte ser, at især de lande som England og Italien og Spanien, som har mange af de der store profiler, som har spillet rigtig mange kampe, de skuffer tit til de her slutrunder og giver måske plads til nogle til nogle lidt mindre lande og nogle lidt mindre kendte ansigter. Men jeg tænkte på at Champions League og andre sådan altså nogle her klubber, de måske tiltrækker en, et andet publikum end VM og EM kampe gør. Ja, altså jeg, jeg tror stadigvæk, nu snakkede jeg lige om før, at, at landsholdet var mindre populært, men det er nok stadig landsholdet, som, som trækker, tiltrækker bredeste publikum. Det er mere folkeligt. Ja, det er det. Er det. Men, men, men ser-tal og tilskuer-tal og spalteplads i medierne og sådan noget i forhold til Champions League bliver større og større stadigvæk. Og der er efterhånden næsten lige så mange, der ser de store Champions league kampe som ser landsgamle, som måler på, på hele Europa. Ja, det er måske mere de fodboldinteresserede, der ser Champions League, ja, eller dem, der ved det. noget om kvalitet. Ja, det er det. Men det bliver også bredere og bredere, i og med, at det bliver branded så, så hårdt, som det gør, og, bliver, og, og fokus er så meget på det, så, så, så ser man også en, en udvikling, hvor, hvor flere og flere følger det. Ja, men det er jo også, som vi også har snakket om, inden vi gik på, at det er jo faktisk noget, vi tænkt over at lave efter, at de sociale medier, fik et kæmpe boom den aften hvor at, at Barcelona spillede mod Chelsea i en i en semifinal mod Sevilla mm. og, og, og og hvor at der, der var fuldstændig sådan buzzing øh, i hele i hele den det sociale medie på Twitter og, øh, Facebook og sådan noget fordi at, øh, om hvad der foregik og at dem der plejede at score, de scorede ikke, og dem der aldrig plejede at score, de scorede lige pludselig hele tiden ja, og, øh, ja. og der var var helt vildt. sådan så det endte med, at øh, at finalen den kommer til at stå mellem Chelsea og Bayern München, München ja. ja, som Bayern München, som, øh, som, øh, ja, som måske ikke var så forventet, mm. øh, det ved jeg ikke. Men, øh, men vi skal i hvert fald høre rigtig meget om, øh, om de her to hold lige om lidt, og det er efter, at vi har hørt Choir of Young Believers med Action Reaction. Og nu er vi tilbage igen på Pullover ud på Aarhus Student Radio, og vi har en øh, gæst i studiet, fordi at vi skal lære lidt om Champions League i dag, og derfor har vi Asker på besøg. Øhm, og du er sportsjournalist, så vi kunne næsten ikke finde en bedre kilde i dag. Og, og vi har skrevet alt muligt speciale om fodbold ja, og samfundet det, og sådan noget. Det kan det, bare ikke blive det bedre. Det er helt altså. fantastisk. Det er vi meget, meget glade for, at du kunne. Og øhm, ellers havde vi været på barbundet. <laughs> men altså, vi har også været altid Wikipedia. Nå, nu er det vi skal snakke om. Vi skal snakke om de to hold, der skal i finalen her den 19. Og det er... Er, er der tændt for den der gang? Der er ikke tændt for Asger. Nej, ja, jeg synes nok ikke, at jeg kan høre om. Vi, har det, vi skal snakke om de to hold, og det er Bayern München, og det er Chelsea. Ja. Så meget har jeg styr på. Yes. Okay, kan du fortælle lidt om de to og om det var forventet, at de skulle komme i finalen den her gang? Ja, det var ikke forventet, at de ville komme i finalen, da man så semifinalerne. Chelsea mødte Barcelona, som jo nok var favorit fra starten af turneringen. Og Bayern München mødte Real Madrid, som nok er det næstbedste hold, eller de to hold. Barcelona og Real Madrid er, er de, de to bedste hold i Spanien, men, men nok også i Europa. I hvert fald i manges øjne. Så alle havde forventet, at de ville vinde hver deres semifinale, ja. og så blive parret i finalen. Øhm, men der er det lille twist, at finalen spilles i München. Mm. Øh, og det er sådan noget, man finder ud af to-tre år i forvejen. Øh, så det er sådan tilfældigt, hvilke hold der så evner i den finale. Men det har sådan været en guldord for Bayern München hele vejen igennem, selvfølgelig. Du vil gerne at, spille på hjemmebane. Selvom billetterne bliver sådan ligeligt fordelt mellem de to hold og sådan noget. Så på den måde er det ikke en hjemmebane, men de spiller trods alt på den. det græs, de plejer at spille på. Øhm, men når det er sagt, så er det stadig to øh, kæmpestore hold. Øh, og man kunne måske sige, to af de 5, 6, 7 største hold i Europa. Øh, så er det er ikke sådan nogle to miniputhold, som kommer i finalen, og det er en overraskelse på den måde. Men det var en overraskelse i forhold til de to semifinaler. Hvad skete der? Altså, hvordan kan det være, at det var de to? Ja, altså, hvis tager den første kamp, Real Madrid og Bayern München eller semifinale, så var den meget tæt, og Bayern München er et rigtig godt fodboldhold, og er lige så godt fodboldhold som Real Madrid, så det var sådan en tæt kamp, som, eller to tætte kampe, som endte i straffesparkskonkurrence, hvor øh, Bayern München så vandt, så det var helt tæt. Mm. Og den anden kamp øh, var, hvor der var, kan man sige, Barcelona var overlegen igennem øh, det meste af de to kampe, men Chelsea var så dygtig til at forskant sig ned i eget forsvar og og fik så øh, med, med, med lidt held og dygtighed klemt sig videre til finalen. Så det var det defensiven der reddede der? Klart, ja. Ja. Er der ja, det er klart, ja. Så det det var der noget en, en vending at komme der. <laughs> ja. <Nå>. Men øh, <laughs> ja tilbage <laughs> til øh, til fodbolden. Hvad øh, der var du sagde at det var en af de syv største hold i Europa. Hvem ja, kan man ellers så altså, forventede ville... mm, Man kan måske sige at man har de to spanske hold Barcelona og El Madrid, så ja. har man øh, to italienske hold, Inter og Milan, som begge to kommer fra Milano. Øh, og så har man øh, Chelsea, man Manchester United, Arsenal, kunne man måske nævne fra England. Okay. Øh, så det er nok de 3, 4, 5, 6, 7. Og så Bayern München øh, fra Tyskland. Det er sådan de otte store hold måske. ikke Og det, det er tit dem, der ender med at være i finalen, eller i hvert fald i, i semifinalerne. Så for at vi skulle have sådan en rigtig stor overraskelse, så skulle det være et hollandsk eller fransk eller Dansk, eller dansk, ja. Det, det vil så være mere uralistisk, men det, men det er. Tid, måske. Det sker altid, men, men der er, øh, altså, der er øh, det er altid de store klubber fra de store lande, som til sidst ender, ender med at stå i finalen. Er det aldrig sket, at det dansk hold er i? Øh, nej, altså det er det <laughs> jeg tror, at, Det bedste danske resultat er en kvartfinale en gang for mange år siden. Okay. Nu, nu talte vi om med, at, at klubtrænerne har jo den fordel, at de kan jo sådan håndplukke deres spillere, hvor at, at landsholdstrænere, de jo ligesom må tage til takke med, hvad deres land har at vide på, ja. hvilket er fedt, når man som Danmark har 5 millioner mennesker imod uh, utrolig mange andre millioner af mm. andre lande. Men hvilke sådan spillere, når de nu har mulighed for at håndplukke spillere sådan noget, hvilke virkelig store personligheder er der? Som, altså, og hvorfor er de så seje og karakter? Altså, hvorfor kender man dem så godt? Hvis vi starter med Chelsea, så er det sjovt nok to. Så kan vi sige, hvis, de har, hvis vi siger, at de har tre rigtig store profiler, så de to er faktisk englænder. Og den ene er endda opfostret i klubben selv. Det er John Terry, som er forsvarsspiller og som er sådan en stor gut, som, er, som laver en masse ballade uden for fodboldbanen, men er ret sej på banen ja. og er, hvor gammel er han? Han er vel par 30 efterhånden. Rutinerede spiller. Øh, og så er det en, en spiller, der hedder Frank Lampard, som er en engelsk midtbanespiller. Øh, som, som også er født i London, øh, hvor de kommer fra Chelsea. Øh, ja, og som også er den alder 34 år gammel, og er sådan en, der har været med øh, igennem mange, mange år. Og så den tredje er Didier Drogba, som er fra Elfenbenskysten. Okay. Øh, og, og er... Øh, sådan, den store profil, han er også halvgammel, det er hele Chelsea's hold næsten. Det består af... Det, det siger, at af... det skal skiftes ud på et tidspunkt Ja. Så det er faktisk lidt oh, ja. deres sidste chance nu, er... eller hvad? Ja, okay. det jo. snakkede man allerede uh. om for... De var i finalen for fire år siden, hvor de tabte, 2008. Okay, okay. Øh, så tænkte de næste gang. Og der sagde de er halvgamle, ja. og så har de sådan holdt fire år mere, og så... Nu siger man, nu er det i hvert fald sidste chance. Nu er det last call. Ja. ja. Øh, og for eksempel en spiller som, som Drogba øh, har lige fået tilbud fra en kinesisk klub øh, med sådan en kæmpe stor øh, løn, han kan få fra sommerferien og han kan starte derover Og det er sådan et tegn på, så er, man, så er man færdig, så skal man lige have de sidste penge ud. Så kan man tage til Mellemøsten, ja. eller USA, eller Kina ja. og så man nærmest og tjene sindssygt mange penge, og så spille sådan noget motionsfodbold. Ja. Ja. Fedt. Hvad så med, med Bayern München? Hvad har de af store personligheder? De har primært øh, to en hollænder Arjen Robben, som er 28 år øh, og som er kantspiller og en hurtig spiller øh, og sådan teknisk god, intelligent spiller, øh, som var med til noget VM-finalen for Holland i 2010 var med der. Øh, ja, og så er det på den anden kant på midtbanen er det Frank Ribery, en fransk mand, der er et år ældre. Øh, og det er sådan de to store. Øh, personligheder, de har, også uden for banen. Det er sådan to, som det helst skal fungere med i truppen, og der kan hurtigt komme en kligedannelse omkring den ene eller den anden, og sådan, det er virkelig, det er sådan de to store egoer. For der er sådan lidt konkurrence Æh, der, faktisk. Ja, de er sådan, øh, altså, Robben er sådan en, en, en, en sådan, er fra Holland, og sådan en almindelig middelklasse opvækst, og sådan, øh, men sådan en meget selvbevidst ung mand, øh, og øh, og altså er, øh, fra, er fra Frankrig og sådan virkelig fra bunden af samfundet. Og sådan en, der har kæmpet sig op. Og han har sådan, hele hans hoved af næsten et stort ar. Ej. Så han ser sådan ret vild ud. Øh, så det er sådan en, en pæn dreng, øh, som tog rigtig meget på sig selv. Og så sådan virkelig en, der har skulle kæmpe for det. Så det er, sådan, det er de, to, de to store personligheder. Så har de en masse gode tyske spillere og yngre spillere Jeg skal også. lige til at høre, om der ikke var nogen tysker på det <laughs> tyske hold. Nå, det, det er der. Det, det var faktisk altså Nu snakker vi lidt om før, at... At, at holdene kan købe dem, de vil, men, men begge hold har faktisk en grundstamme af, af spillere fra henholdsvis England og Tyskland. Øh, Chelsea har en 3-4 spillere ud af 11 fra England, det er ret meget sådan, efterhånden. Øh, og, og, og Bayern München har vel cirka halvdelen af holdet, måske mere, som er tysk. Er det en regel, der, der er, ikke, er det, øh, En gang var der regler for det. En gang var der, øh, var der regler for, at man kunne måtte have først to udlændinge og så tre udlændinge. Men så fra midten af 90'erne, så, så, så har man så efter en, en, en, en dom, som, sådan, som sådan afklarede, at hvis man var født i EU, så var man EU-borger, og så galt der ikke nogen øh, restriktioner der. Så man må okay. have alle de udlandske spillere, man, man må i hvert fald inden for EU. Må Barcelona også det? Fordi jeg har hørt, at der er nogle ja. kvoter på, at de skal have et vis antal spillere fra Katalonien. Jamen, ja, det er sådan noget, de selv finder på. Ja. Fordi de er sådan meget patriotiske, patriotiske. Okay. De kan bare vælge de spiller de vil. Og tidligere har de haft mange hollandske spillere, eller de har også haft danske spillere og sådan noget. Men de har lige nu rigtig mange spillere fra Spanien og især, og fra Katalonien og helt ind fra Barcelona. Så det er sådan meget lokalt på den måde. Ja, men man kan også sige, at altså, der er vel også i hele den her... Den her sådan med indkøb af spillere og sådan noget, der er der jo også helt det her økonomiske aspekt i. Øh, hvor, hvem, der, hvem der scorer rigtig mange mål, og hvem der mm. sørger for, at man vinder kampen og sådan noget. Og øh, det er noget, vi også skal høre, øh, høre rigtig meget om lige om lidt, nemlig hvordan at, øh, økonomien bag hele det her kæmpe Champions League setup er. Øh, men før det, der skal vi høre Jack Johnson med At or With Me. Du lytter til ud på Aarhus Studenter Radio programmet, som hver tirsdag fra 18 til 19 tager et hurtigt billede af et skævt emne. Vi snakker om uh, Champions League i dag og har besøg af Asker, som uh, ved alt om det. Og, uh, <laughs> <lødder> en ekspert. <lød> Ikke for at lægge noget pres på dig, men... Uh, og, uh, vi, uh, vi, vi har nemlig lige snakket om, uh, om den her Champions League finale, som jo altså står mellem de to klubhold uh, Chelsea og Bayern München. Og um, noget vi snakkede om, det var hele det her med At de indkøber spillere og, øh, og, altså, og træner Og jeg ved ikke hvad Altså for utrolige summer penge Og noget jeg også tænkte på, det var at øh, Jeg kan huske ved, ved VM i 2010 Hvor at, at man simpelthen snakkede om at, øh, at få en maskine til at vurdere Om bolden var inde eller ude af mm. målet Og ikke dommeren Fordi der bare var så mange ting på spil Og penge på spil ja. i, hvis en dommer tog fejl mm. Hvor meget økonomi er der i alt det her? rigtig meget. Ja. Øh, der er, altså hvis vi starter med Champions League, så kan man sige for at være med eller, eller, øh, eller den pengepræmie man får for bare overhovedet at være med, den er 100 millioner kroner. Og det er øh, uanset om man hedder FC København eller FC Barcelona. Det er jo også penge. Ja. Vi ser få et dansk hold. Ikke? Ja, der kan man ja. sige, og hvis vi så taler danske hold ud over FC København, så er det jo helt enorme penge. Det giver OB var med i Champions League for fire år siden, og det er jo sådan noget, som kan booste en klub helt vildt. Så man får simpelthen penge ved ja. at være med men til at det er så den samlede sum, ja, at man, man, man, får, man får et startbeløb på 60 millioner kroner, og så får man, øh, så får man øh, pengebeløb for at spille en kamp for at vinde kamp, for at spille uafgjort, men også for at tabe altså sådan, i løbet af gruppespillet, hvor man altså har sikret det antal penge, hvis man... Altså 100 millioner kroner, det er, hvis man taber alle sine seks puljekampe og ryger ud med det samme. Hvem betaler det her? Det gør, øh, altså det gør UEFA, kan man sige, det europæiske fodboldforbund, og de gør det jo via de øh, penge, de får af øh, de store medier, de store øh, sponsorer. Det er primært tv-penge og, øh, og reklamekroner. Okay. De, de store tv-telskaber, især i de største lande, England, Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland, betaler enorme summer, men det gør TV3 Plus også for eksempel herhjemme for, for at vise Champions League. Og derudover så har man lavet det her, som vi var inde på før, det her lidt strømlignet koncept, mm. så man kun har otte, mener at er, otte hovedsponsorer på turneringen, som er i den allerøverste klasse, sådan noget Heineken og Playstation, og sådan, som, som så som så giver kæmpe store summer øh, på, på lange kontrakter. I gengæld får de så et reklameplads. Ja. Som bliver set af rigtig, rigtig mange ja. mennesker, hvor man går fra. Så det er sådan en, det virker. en kæmpe pengemaskine den på den måde. Ja. Hvad med spillerne? Hvad får de ud af det? Fordi at hvis klubben får 100 millioner, det er jo fuldstændig svimlende beløb. <laughs> men, men man kan sige, at det er jo ikke så forfærdeligt meget i de klubber, hvor man har spillere, der tjener halvandet millioner om ugen måske. Nej, det kan man så, sige. Så, så, så skal der også ligesom, nogle penge ind. Ja. Uh, spillerne får også nogle bonusser i løbet af turneringen, men det, er slet ikke det, der, det betyder ikke noget for dem. Fordi det er sådan deres grundløn der, og, og deres reklame. Uh, de penge, de får for personlige reklamer, som, som betyder noget. Okay. Uh, så det, så det, det er mest for, for klubberne. Uh, men, det er altså, men for nogle af de største klubber er det helt afgørende at være med i Champions League. Det er sådan en, en mindre økonomisk katastrofe, hvis ikke man kommer med et år. Hvis man nu man fx bliver placeret som nummer 5 i sin nationale liga, så kommer man ikke med, eller hvad man, hvordan det nu ender, så, så kommer hvis en klub som Chelsea eller FC Barcelona ikke kommer med et år, så står man simpelthen med et kæmpe stort problem i forhold til, i forhold til lønninger. Ja. Der, er jo også, der ligger jo også et ekstremt pres på, sådan noget, på trænerne og så noget. Mm. Blandt andet var det noget med, at der var et rigtig stort pres på Chelsea's træner, som de havde købt her i sidste sæson. Ja, De hentede en Helt ung portugiser, som var 34 år gammel. Meget ung som øh, træner. Yngre som end mange spillere, er det ikke Ja, det? ja. No, øh, og især i Chelsea. Øh, ja. Og han blev øh, <laughs> hent, ja. hentet fra FC Porto, en portugisisk øh, klub, øh, for ja, næsten 100 millioner kroner i øh, sommer, øh, inden sæsonen sidste sommer. Øh, og det er første gang, at man betaler så stor en sum, at en klub overhovedet gør det for en træner. Det plejer at være noget, man gør for spillere. Træner plejer bare, øh, øh, og deres kontrakt løber ud, og så bliver de ansat et nyt sted. Øh. Men det gjorde man, fordi her var simpelthen en helt ung træner, som man troede så meget på, at han ville ændre sig så meget, at det var man villig til. Men han holdt sig kun 8 måneder i jobbet. I marts blev han fyret efter dårlige resultater. Ja. Og så har hans assistent Roberto Di Matteo, en italiener, taget over. Han er tidligere spiller i klubben også, og lidt ældre. Dog ikke så gammel. Og så er det så ret markant vendt fra det tidspunkt, og nu står de så i Champions League-finalen. Ja, så man er simpelthen faktisk ikke bedre end sin sidste kamp, eller sit holds sidste kamp, eller sit sidste mål? Der skal eller... i hvert fald ikke særlig meget til for en træner, øh, synes jeg. Jeg synes også, at tålmodigheden er, er alt for lille ofte. Så man henter en træner, han blev hentet til Chelsea for at ændre hele klubben, ændre alt fra deres kostplaner til måden, de træner på, til øh, øh, hvordan træningsanlægget ser ud, og hvordan man, altså alt helt ned i bunden. Altså et langsigtet projekt, og han sagde selv, at han skulle bruge tre år på det. Men så ville de også have en helt forandret klub. Og så, så fik han otte måneder. Ja, og, ja. Øh, og hvor det, vil mærke, ikke var gået forfærdeligt. Det var gået ret dårligt. Lidt under ja. forventet. Okay. Øh, så tålmodigheden er, bare, er der ikke. I, i, I langt de fleste klubber. Der er nogle få klubber, der, der er mere tålmodige end andre. Men generelt, så skal man levere fra dag et. Selvom de havde givet 100 millioner for ham, ja. så var der ikke meget brugte de yderligere 150 millioner på at købe ham ud med resten af sine kontrakter. Så han kom til at koste en kvart milliard. Han skal ikke arbejde igen. Ja. <laughs> Nej. Men det kan også være, at han ikke får noget job, hvis han ikke har, har ændret ja. hele Chelsea for <laughs> ja, ja, måneder. Så er ja. han ikke noget værd. Det gider vi slet ikke at, at se på. Øhm, jamen, det er, der er da er, er nogle store, store ting på spil, kan man sige. Ja. Du har snakket før om bonusser at øh, mm. en spiller kan få en bonus øh, i løbet af Champions League, hvis ja. der er, at man, er det er, hvis man scorer, for eksempel? Det kunne da godt være. Det er lidt forskelligt fra klub til klub. Man kunne have nogle bonuser, der hedder, hvis man vinder kampe, hvis man scorer mål, hvis man tit i de største klubber er det, er det bonuser, som er bundet op på øh, titler, man vinder, altså man bliver mester, eller vinder mm. Champions League, eller vinder en pokalturnering. Så på den måde, øh, på den måde er, det, er det noget, der er lagt i slutningen af sæsonen øh, som sådan en ekstra ekstra guldrød, en ekstra bonus for spillerne. Men som sagt, det, er ikke, det betyder ikke så meget for dem, fordi de i forvejen ikke rigtig mangler noget. Nej, de får rigeligt ja. <laughs> i deres... Men øh, der, ja, hele det der lønkapløb er jo også interessant i sig selv, ja. at, man, at man presser og presser og presser det helt op. Øhm, man havde en udvikling for, øh, indtil 2000-2001 omkring, hvor... Øh, overgangssummen, altså den transfer, man betaler for en spiller, eksploderede mere og mere og mere, kraftigere og kraftigere, og lønnen på samme måde. Og så havde man sådan 2001 cirka, at altså, så sprang der sådan en ballon, og så tænkte man, okay, det, det holder ikke rigtigt her, fordi mange klubber har, næsten alle klubber i verden har underskud, selv de største klubber. Ja. Og så droslede man lidt ned, men nu har man så set, til tos for krise igen, at, ja. at det er eksploderet helt igen. Øh, så det er sådan lidt en ond spiral, at alle klubber har underskud. Der er ingen, der kører godt. Der er ingen fodboldklubber, der har gode forretninger på nærbejden München, tror jeg godt, man kan sige. Okay, ja. Øh, det er godt for dem. Ja, alle andre klubber, ja, det er også ret irriterende for dem, fordi de kører en god forretning, oh, ja. og alle de andre kører en elendig forretning, men spiller med på samme vilkår. Ikke? Øh, så ja, det kan, man kan sige, at de får lov til det. I mange lande, er, så er der nogle kreditorer, nogle banker, eller nogle, hvad det kan være, som holder hånden over dem og siger, at vi vil trods alt ikke vælte en fodboldklub. Øh, hvis det havde været et som helst andet firma, der er blevet drejet ligesom, øh, ligesom de store klubber, her, vi snakker om nu, så havde de ikke overlevet. Det er et konkurs, konkurs. Hvad med, med trænerne? De får også bonuser hen vejen, at deres eneste belønning, hvis de vinder Champions League, er, at de får lov til at blive som træner. Det er jo åbenbart et ret hårdt ah, det, det, Ja, det kommer lidt an på. <laughs> altså i nogle klubber, kunne man måske sige det. Der er også eksempler på klubber, som har vundet Champions League og fyret deres træner ugen efter. Øh, den ene træner af de to, der er i finalen nu, Jupp Hanks, gammel tysker, som er træner i Bayern München. Han, øh, han har prøvet at blive fyret øh, for... Hvad var det? 1998 førte Real Madrid til Champions League, vandt finalen, og så otte dage efter blev han fyret, fordi man var ikke helt tilfreds med måden, han har gjort det på. Sådan. så, så... <laughs> Ej, det er en branche, det er ja, jo dog-eat-dog-world. Øhm, det var lidt om, øh, om økonomien bag hele det her Champions League arrangement. Lige om lidt, vi skal høre Amelie Brun med Siren, men efter det, så, skal vi, så får vi lidt tips til, hvis, hvis du sidder derude og, og godt kunne tænke dig at kunne, kunne tale lidt med, når, når folk snakker fodbold. Og nu jeg ved ikke, om jeg henvender mig til damerne nu, det ved jeg ikke, om jeg, om jeg er nødværdig enormt for min eget køn. Men jeg kunne godt bruge lidt at vide i hvert fald om... Hvad kan man egentlig sige øh, ud over øh, Messi og øh, Champions League og Michael Laudrup? Så, øh, så kommer der lidt tips til, øh, ja, hvad man kan sige. Men øh, nu øh, skal vi høre Amalie Brun med Siren. Og det var Amalie Brun med Siren, og vi er øh, tilbage igen lige et par minutter endnu, og den vil vi lige bruge på, lige at få nogle øh, fifs af vores, øh, vores gæst, som hedder Asker som er her i dag, og hjælper os med Champions League, som er dagens emne. Og øh, Asker, hvis du nu skulle give os nogle tips, også piger, til når vi sidder og drengene snakker fodbold, og vi ikke forstår noget, men vi gerne lige vil, vil smide et eller andet ind, fordi mm. at, ellers så lyder vi simpelthen så dumme. Hvad kan vi <laughs> sige? Jamen, så, så kan jeg jo sige meget, men så hvis vi nu, siger, hvis vi nu snakker Barcelona, som jo er sådan... De store hold, som sikkert er der er mange kærester, der sidder og snakker meget om. Ikke? Ja. Æh, så, kunne man, så kunne man sige, når de sidder og snakker om øh, Lionel Messi, og han er god og sådan noget, så, så kunne man lige skyde ind sådan. Ja, men, men, men Xavi er jo nok den vigtigste spiller på holdet. Uh, den kan jeg godt lide. Æh, kan jeg Xavi. Så står vi ned i ja, ja. studiet. Men hvad hvis jeg så spørger, hvorfor? Jamen, Xavi? Fordi øh, alt spillet går igennem ham. Han spiller på mit og han, er sådan, han har været i klubben altid. Og han, Uh, han, han er ikke så synlig, men han, han, han, er, han er vigtig. Ej, det var en, er god. Den var rigtig god. Har du mere? Vi kan lige nå en mere yeah. tror jeg. Og Så kan man så kan man sige, at øh, så hvis vi snakker Messi, så kan man sige, at øh, han er så også god og score alle de her mål på øh, for Barcelona. Men så kan man så lige skyde ind og sige, men på landsholdet, på det argentinske landshold, der er han jo ikke nær så god. Ah, ja. <laughs> der er han jo slet ikke den samme Messi, som vi kender fra Barcelona. Ah. Ikke? Okay. Jamen, det, var lige, det, det, var, var det var to gode. gode. gode. Dem, dem, dem tror jeg at vi vil benytte os af i næste gang vi snakker. Jeg tror faktisk jeg vil bringe emnet op. Bare fordi jeg, ved, for at kunne jeg se vil det benytte mig af. det. Ja. Sådan lige lige kunne flashe lidt. Ja. Vi har desværre ikke mere tid til at Nøddet tale om, til, øh, om Champions League i dag. Desværre, mm. men øh, det har været øh, super spændende og, øh, og tak det. til vores rigtig dejlige gæst. Tak. Ja. Jeg hedder Hedegård Ja, tusind tak fordi du vil komme og lære os om alt fra øh, historie til økonomi og, øh, og alt muligt. Og øh, til dig, der sidder og lytter derude, så kan du øh, så vil det her afsnit snart blive lagt op til podcast på vores SoundCloud. wwwsoundcloudcom Radio og så kan du jo som sædvanligt gå ind på Facebook og like os eller få opdateringer fra os omkring vores næste programmer og det er på facebook.com slash pullerudradio du skal have rigtig rigtig mange tak fordi du lyttede med og vi håber at høre os ved på næste tirsdag hej hej